Murphy kisasszony főzni próbál. Kéti Kasson felismerése Az eredeti paraszt ételek hozzávalóit csak milliómosok engedhetik meg maguknak, ha az ételt nem az eredeti országban próbálják összeütni. PEM zogszava Ha valaki merő véletlenségből olyan ételt főz, amely az egész családnak ízlik, soha többé nem tudja még egyszer ugyanolyanra megfőzni. A pirítós készítés törvényei. 1. Ha a gyereked már tud pirítóst készíteni, folyton pirítóst készít. 2. Számos ritka madárfaj azért marad fenn, mert sok a megégett pirítós. Jones kisasszony keserű tapasztalata. A drága teje hamarabb eltömi a lefolyót, mint az olcsó. Kasszony kisasszony kihagyási törvénye. Nyugodtan ki lehet hagyni az ingyenc ételek legköltségesebb hozzávalóit, mert ettől az ízük szemernyit sem változik. TEJ A TÖRVÉNYEK 1. Akkor lehet fáradtnak tekinteni a házi asszonyt, ha a forró vizet nem a tejás kannába, hanem a tejás dobozba önti. 2. Ha vendéglátód magadra hagy azzal, hogy felteszi a teját és kicsit sokában távol, biztos lehetsz benne, hogy átrohant a szomszédba egy kis teja Gilli fűjért. konyhai katasztrófa törvényei 1. Bármi, amit már százszor megfőztél, mindenki legnagyobb örömére katasztrófálisan sikerül, ha a férjed főnöke a vacsora vendég. 2. Bármi, amit még sohasem főztél, katasztrófálisan sikerül, ha a férjed főnöke a vacsora vendég. A vendéglátás törvényei 1. A kellő meggyőződéssel vállalt konyhai baklövés eredeti kreációnak minősül. 2. Ha vendéged érdekesnek mondja az ételt, akkor nem sikerült. 3. Az idő megtakarító, konyha kész, ételeket a hűtőgép mélyén leled meg, miután a vendégek már eltávoztak. is kisasszony panasza a friss kávénak sohasem olyan jó az amata, mint az illata. A neszkávé sohasem olyan jó, mint amilyen sokba kerül. Bernadett odaégetési törvénye: 1. Nincs átmenet a makaróni, a rizs, a tej szunnyadó állapota és felrobbanása között. 2. A főtlen ragú a kellemesen pirult állapot kihagyásával égszénni. És 3. A nyers és a megégett állapot közt eltelő idő éppen egyenlő azzal az idővel, amely alatt közöllönt kell a becsöngető ügynökkel, hogy nem kérsz hőszigetelést a nyílászárókba. Kasszön asszonynak a tapintatlan vendégekről alkotott törvénye. Ha egész napod rámegy arra, hogy büféasztalt készíts hőnvárt vendégeidnek, lihegve esnek be az ajtón. Igazán csak egy csészeteját kérünk, kedvesen, defektet kaptunk, és mivel farkaséhesek voltunk, egy vendéglőbe vártuk ki a javítást. Szerencsére nem tudott dühődet visszafogni, és nem jönnek többet. A tapintatlan férj törvénye Aki hatalmas pénz- és időráfordítással, valamint hozzáértéssel elkészíti férje kedvenc ételét, számítson rá, hogy a méhűtőbe kell rakni, és szalonnás rántottát kell összeütnie, mert a férje közli, Épp a kedvencén tette ebédre. A gyermeki etetőöztörről alkotott anyai törvények. 1. Az anyai szeretet legfőbb próbája a gyerek származó reggeli elfogyasztása. Ha nem érzed jól magad, tálszán az ágyadba is hozzák. 2. Valakinek meg kell lennie az iskolai főző foglalkozás annyi végtermékét. 3. Az orosz krémtorta átalakulásom elható átalakuláson megy át, ha a torna hozza haza a gyermeked. A piskóta tészta törvénye Ha az ingyenszmesteri előírások legszigorúbb betartásával készíted, keksz lesz belőle. Ha a bevásárlás és a gyerekek érkezése közti 10 percben csapod össze, akkor áradagad, hogy úgy kell kifeszíteni a sütőből. Karen Vigasa a gyerekek szerencsére épp az elrontott tésztákat kedvelik. Jesse törvénye Jobb ma egy veréb, mint egy túzok, amelyet elfelejtettél kiolvasztani. Pam Brown megfigyelése Aki mindig külön tálkába töri fel egyenként a tojásokat, egy szép napon idő hiányában rákényszerül, hogy közvetlenül a serpenyőbe üsse őket. Ez lesz az egyetlen alkalom, amikor a legutolsó záp lesz. A kereslet és kínálat törvényének cáfolata A színakazalnyi sós mandula épp annyi idő alatt fogy el, mint a maroknyi. A bejáró nők törvény A takarító azért kedvelik a méhűtőládát, mert végül minden olyan csomag az övék lesz, amelyről leesett a címke. A budyuta szakácsnők törvénye. Nincs nagyobb megrázkodtatás, mint amikor megpillantod egy sütemény elengedhetetlen tartozékát a konyhaasztalon, miután épp becsuktad a sütőajtaját. Ez a kimaradási törvény az autószerelésre, valamint a házilag összeszerelhető bútorokra is maradéktalanul átvihető. Habrad mama törvényei 1. Hiába hiszi a házi asszony, hogy örökké tartanak, Egyszer a só, a szódabikarbóna és a fahéj is kifogy. Méghozzá a keverési művelet kellős közepén. 2. Akkor döbbensz rá, hogy a gyömbéres dobozban fahélapul, amikor már gyömbérmanócskákat ígértél a gyereketnek. Kénytelen vagy valami hazugságot kitalálni, nehogy hazudósnak tartson. 3. Ha valami fontos tartozik, kifogy, biztos lehetsz benne, hogy a boltok már bezártak.